Неймовірний борець, хоч і змучена, вперта й терпляча, зуби зціпила, навіть не стогне, тільки з кутика ока сльоза. Сторінка 124. Грузне скальпель все глибше. І чиста, найкраща, жива, на підлогу стікає кров. Потерпи, вже недовго, рідненька. Від густого гарячого болю незбожеволій. Скоро скальпель дістане гнійник, Що тебе зі знищував. Ти зберешся із силою і вихаркнеш Аскаридів і лямблій клубок. Тільки витерпи, витримай шок. Мов, з глибокого сну, З хворобливого марива вийдеш, І стократно оновлено сильною, Ми у венах твоїх запульсуємо. І тебе, наче новонароджену, Обережно на ноги поставимо. І ходити поволі почнеш, і літати. Ти зміцнієш, заграєш рум'янцями. Україно, ти краса, що врятує світ. Просто треба одужати І пережити це очищення болем і кров'ю. Ми з тобою. Тримайся. Борис. Сторінка 125. Мамо, я малюю тата. Кажуть люди, біль і втрата. Кажуть, горя, повна мірка. Мамо, я малюю тата, щоб тобі було не гірко. Пробіжить по стінах промінь, розпочне нову сторінку. Я малюю не в альбомі, у думках, словах і вчинках. Обіцяв, що прийде скоро, Та за качами полинув. Я тепер твоя опора, Мамо, я вже не дитина. Принесу до хати квіти, Ще в Росії зберу по полю, Щоб згадала, як радіти, Лікуватиму від болю. Я ж у тебе не ледащо, Помагатиму багато, І про те, що ти найкраща, Говоритиму як тато. І як він, не побоюся, буде треба, вийду з дому. Рідну землю і матусю кривдити не дам нікому. Сторінка 126. Я вірю в тебе, як в Бога. Я вірю у тебе, як в Бога. До болю нове відчуття. Я знаю, тобі перемога потрібна не менш, як життя. Нікому тебе не здолати, не вбити, не взяти в полон. Святий український солдати, Для тебе нема перепон, Бо ти не загарбник, не злодій, Відстоюєш гідно своє, Хоча й у зимку на сході Щодня гарячіше стає. Знов лізуть і лізуть прокляті, І прокляті нами давно, Хай краще б у себе у хаті Прибрали смердюче лайно. У світі немає нікого, Хто б край наш безкарно топтав. Я вірю у тебе, як в Бога, Бо Бог там, де правда свята. Сторінка 127. Осінь в тилу. Надворі чи сніг, чи то дощ, Січе навскоси пізня осінь. Прискорюєш крок, хоч не хоч, Ховаєш замерзлого носа І мариш родинним теплом. Таким недосяжним, як зорі. Багнюка, намет, полігон, Щось віє в душі і на дворі. Ще й клята війна, не війна, Липка, як осіння багнюка. На неї начхати чи нам, Пихатим зажерливим сукам. В такі би умови зігнать Усіх можновладців на місяць. Нехай сухпайків поїдять, під ошвами глину помісять. А хлопці у нас – козаки. Для них ця біда невелика. Та тільки сверблять кулаки Пройтись по вгодованих пиках. Листопад 2015-го. Сторінка 128. Вам низько вклоняюся, мамо. Марії Іванівні Савченко. А Бог, як і правда, за нами. Вже скоро розсипляться грати. Вам низько вклоняюся, мамо, за донечку вашу крилату, Хай бидло розлючене кличе Чурбанською надіну мову.